și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Întâlnirea noastră de astăzi este prilejită de difuzarea celui de-al cincilea program din serialul nostru Program prin intermediul căruia toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu vor avea bucuria și prilejul să cunoască mai profund vestea cea bună a lui Dumnezeu care privește mântuirea noastră prin Fiul Său, Iisus Hristos. Iubiți ascultători, programul la care ascultați este o culegere de meditații și de cugetări ale preotului Niculiță asupra fiecărui verset al Noului Testament. Acestea au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute. Programul nostru de astăzi ne va călăuzi în continuare, tot în redarea genealogiei Mântuitorului Isus Hristos, care a luat un trup, dar fără păcat, ca noi, aici pe pământ, pentru mântuirea noastră. Nu ne lipsește nici astăzi istorioara, cureasă de preotul state, dintr-o... Carte tradusă din limba franceză și ne este prezentată subtitlul: titlul Faceți îndată ce aveți de făcut. Iată despre ce este vorba. Tânărul și nefericitul prinț Louis Napoleon, fiul lui Napoleon al III-lea, își pierdut viața în lupta cu dușmanul dintr-o pricină banală a unei zăboviri de câteva clipe. Și iată cum. Descălecase de pe cal să se odihnească. Oficierul care îl însoțea Dându-seama de pericolul care îl pândea și se apropia, îl spătui să se suie îndată pe cal și să plece. Dar prințul spuse, numai zece minute vreau să mai stau. În vremea aceasta însă, vrăjmașul înainta, iar prințul se pomeni curând lovit în piept de unglonțe. Aceste zece minute de întârziere i-au fost pieirea lui. Când maică-sa, împărăteasa Eugenia, auzi groaznică veste și se povesti cum s-a întâmplat nenorocirea, zise cu atâta durere în inimă. O, iarăși 10 minute! Și povesti cu mâncă din copilăria lui, prințul avea obiceiul să ceară un răgaz de 10 minute. Era trimis să se culce? O, mai lasă-mă zice minute, răspundea el. Trebuia să se scoale? Peste zece minute, se ruga el acoperindu se din nou cu pătura sa, totdeauna încă zece minute, iar aceste zece minute îl costară viața. Dragul meu ascultător, tu, acela care nu te-ai pregătit încă pentru veșnicie, nu ți teamă că vei fi surprins de dușmanul, de moartea care nu-ți va mai da răgazul celor zece minute? Gândește-te bine! Acum haideți să procedem la lecțiunea noastră de zi După ce mai întâi vom avea o cântare Lecțiune în care prezentăm în continuare Numele oamenilor din genealogia pământească A Mântuitorului Isus, Oameni a căror nume, poziție socială Și o orientare religioasă Toate și-au însemnătatea lor Bine stabilită, întregind de minune Planul de mântuire al lui Dumnezeu Pentru biata ființă căzută în păcat Ce minunate ți-arătă azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun polos după o cântare atât de frumoasă despre dragostea lui Dumnezeu, haideți să ne ocupăm în continuare și noi cu acela în care Dumnezeu și-a descoperit această dragoste față de noi, cu acela în care oricine se încrede devine tot atât de plăcut lui Dumnezeu ca fiul său însuși. Să citim în continuare versetul 13 de la capitolul 1 din Matei și să vedem explicațiile corespunzătoare. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor. Deși după 1 Cronici 3, versetul 19, Zorobabel nu are niciun fiu cu numele Abiud, totuși Duhul Sfânt a pus în minte Evanghelistului Matei această ordine a numelor, din spița neamului Domnului Hristos, pentru că ordinea arătată de el, după cum s-a mai amintit în explicarea altor versete din acest capitol, are o adâncă legătură cu planul lui Dumnezeu. Zorobabel naște pe Abiud. Zorobabel este o icoană clară a Domnului Isus. După ce el a izbăvit din robie poporul, naște pe Abiud, care, în înseamnă cinstea Tatălui sau lauda Tatălui. La fel și Domnul Isus, după ce a împlinit lucrarea sa de mântuire, a spus Tatălui. Eu te-am proslăvit pe pământ. Proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lume. Găsim aceasta scris în Ioan, capitolul 17, versetele 4 și 5. Deci, Domnul Isus, prin lucrarea făcută, a dat naștere lui Abiud duhovnicesc, adică laudei sau cinstei lui Dumnezeu, Tată. Cei care fac parte din trupul lui Hristos, la fel ca Hristos, Capul, prin toate lucrările lor, prin însăși viața lor de fiecare clipă, sunt și ei o pricină de laudă pentru Dumnezeu. Citim la Efeseni 1,12, Să slujim de laudă slavei sale, sau citim la Roman 5,2, Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, sau Proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, în teia Corinten 6,20, într-un cuvânt, fiecare credincios trebuie să dea naștere unui abiud duhovnicis. Celelalte nume din versetul amintit au o semnificație frumoasă care, puse în legătură cu Domnul Isus, dezvăluie mai limpede adevărul tainelor lui Dumnezeu. Eliachim înseamnă Dumnezeu va trezi sau, după altă traducere, înseamnă Dumnezeu a cui este răzbunarea și învierea. Azor ori întâlmăcire înseamnă tăria luminii. Despre persoanele care au purtat aceste nume amintite mai sus, nu se cunosc multe lucruri. Însă ele, prin numele lor, arată cât de minunat este planul de mântuire al lui Dumnezeu și ce frumoasă este ordinea sa Dumnezească. Acum citim Matei 1 cu versetul 14. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Iarăși persoane fără importanță pământească, dar de aici se înțelege că Domnul nostru pune puțin preț pe măreția omenească. El se uită dincolo de materie, la adevărul veșnic, într-un om sau dintr-o lucrare. Azor a născut pe Sadoc sau Zadoc și aceasta înseamnă dreptate sau cel drept. Domnul Isus este dreptatea întrupată. Nimeni nu este mai drept ca El. Cei născuți din nou prin credința în El sunt drepți și neprihăniți. Dreptatea naște dreptate. Cei ce trăiesc strâmb lucrează strâmb. Și cine este strâmb nu poate face parte din trupul dreptății. Sadoc a născut pe Achim. Achim înseamnă isprăvire sau perfecțiune. Numai dreptatea poate naște perfecțiunea și numai perfecțiunea poate locui în împărăția lui Dumnezeu. Nimic întinat nu va intra în ea, așa după cum citim la Apocalipsa 21 cu 27. Ținta lucrării lui Dumnezeu în noi este perfecțiunea. Scrie la Matei 5,48 Fiți desăvârșiți, după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Achim a născut pe Eliud. Eliud înseamnă lauda lui Dumnezeu. Cei desăvârșiți sunt lauda lui Dumnezeu în lume. Iov era pricina laudelor lui Dumnezeu, după cum citim la Iov 1, capitolul 1, versetul 8. Dumnezeu se lăuda cu viața curată a lui Iov. Și în fața îngerilor, și în fața satanei. Și despre mine, și despre tine, are Dumnezeu de spus un cuvânt în clipa aceasta: se laudă sau se întristează? Toți cei care au pornit pe calea credinței sunt socotiți de Dumnezeu, desăvârșiți, potrivit textului din Filipeni 3:15. El ne vede ce vom fi, și așa ne și socotește în prezent. Sămânța lui noi este desăvârșită, citim în 1 Ioan 3, 9. Dumnezeu se laudă cu credincioșii lui și credincioșii lui se laudă cu Dumnezeu. E o laudă reciprocă. Frumusețea desăvârșită e o pricină de laudă prin însăși existența ei. Domnul Isus este întruparea frumuseții Tatălui și urmașii Lui sunt întruparea frumuseții chipului Fiului Său. Am ajuns acum la versetul 15 din capitolul 1 de la Matei. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Eleazar, care înseamnă ajutorul lui Dumnezeu, a născut pe Matan, care înseamnă dar sau darul lui Dumnezeu. Totdeauna ajutorul lui Dumnezeu, se vede prin darurile pe care el le dă celor care îl cheamă. Cel mai mare dar, pe care ni l-a dat Dumnezeu nouă oamenilor, este Domnul Isus, fiul său. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică, așa după cum citim la Ioan 3:16. Orice om care se roagă cu adevărat lui Dumnezeu, pentru a primi ajutor, Dumnezeu îi dă acest ajutor, în primul rând descoperindu-i darul său cel mai mare, adică pe sine. Nu daruri, ci pe izvorul darurilor, trebuie să-L căutăm noi clipă de clipă. În Domnul Iisus este întrupat în chip desăvârșit și ajutorul și darul lui Dumnezeu. Oricine vine la el... Oricine își predă viața în mâna lui, va avea din belșug tot harul lui Dumnezeu și nu va duce lipsă de nimic. Cu multe lucruri a fost asemănată Biblia și toate sunt atât de potrivite încât pare că n-ar mai fi nevoie și de altceva. Totuși, ocupându-ne cu numere din spița neamului pământesc al Domnului Isus, cu aceste versete care par mai sterpe, am descoperit că niciun cuvânt din minunata carte a lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Orice cuvințel este ca acul magnetic al busolei. Totdeauna arată Nordul, adică pe Domnul Isus, polul magnetic al adevărului și al vieții noastre. Biblia este deci busola dumnezeiască, pe care ne-a dăruit-o Duhul Sfânt, ca să nu ne rătăcim pe marea vieții. Fericit este sufletul care folosește această busolă, care urmărește cu atenție orice verset și orice cuvânt ca pe acul care arată nordul, adică pe Domnul Isus. În Domnul Isus găsește o dihnă inima noastră. Citim acum capitolul 1 de la Matei, cu versetul 16: Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus, care se cheamă Cristos. După literă, cele două genealogii ale Domnului Cristos, arătate de evangheliștii Matei și Luca, par a nu se potrivi. Dar privite cu ochii credinței și cu ochii duhovnicești. Se descoperă lucrarea Duhului Sfânt în toată măreția ei și se armonizează perfect. și din cele mai vechi timpuri creștine, începând cu Sfântul Irineu, Iulian, Africanul, Sfântul Ambrozie și alții, sunt de părere că Matei arată genealogia după străbunii lui Iosif, iar Luca expune genealogia Mariei. Și într-un fel și în altul e adevărat, căci important este nu originea pământească a Domnului Isus, ci originea Lui Cerească. El a fost zămislit prin puterea Duhului Sfânt, folosindu-se de vasul de carne al Fecioarei Maria, Fecioară cu o stare socială umilă. Din ea s-a născut Isus, care se cheamă Hristos, adică Unsul. Persoane cu numele Isus au fost multe, și înainte, și după nașterea Domnului. Dar cu numele de Isus Hristos, nu a mai fost și nu va mai fi nimeni vreodată. Numai când două aceste nume sunt întrunite, dau adevărata înfățișoare a persoanei mântuitorului. El se numea Hristosul, adică unsul, pentru că el a fost rânduit, a fost uns de tatăl ca să ducă la îndeplinire planul său de mântuire, al neamului omenesc El a fost rânduit să fie cel de-al doilea Adam coborât din ceruri Așa cum citim la 1 Corinteni 15.45 Ca să nască din duh un neam de oameni nou Care vor umple pământul Și după cum omul Adam din tăi nu era bine să fie singur La fel omul Adam al doilea nu este bine să fie singur Și a ales un ajutor potrivit Adică a doua evă și anume biserica. La plinirea vremii, Domnul s-a născut din femeie, i s-a pregătit un trup. Vedem asta în Evrei 10:5. Toți cei născuți din nou, prin credința în Hristos, care fac parte din trupul duhovnicesc al lui Hristos, cei care sunt unși, au primit ungerea din 1 Ioan 12, 27, sunt și ei părți din Hristos. Numai Hristosul poate aduce mântuirea sufletelor. Cei care și ei sunt Hristos, adică fac parte din Hristos, adică unși, sunt singurii care pot împrăștia lumina mântuirii cu adevărat. A fi creștin înseamnă a fi unic mic Hristos, un uns al lui Dumnezeu. Să citim acum versetul 17 de la Matei, capitolul 1. Deci, de la Avraam până la David, sunt 14 nemuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 nemuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 nemuri. Această rotunjire a cifrelor de 3 ori 14 nu este lipsită de semnificație. Numărul 14, care este compus din 2 de 7, arată desăvârșirea desăvârșirii. Și în concepția babiloniană și evrească, concepție izvorâtă din descoperirea dumnezeiască, numărul șapte este numărul sfânt. 2 de șapte este sfințenia sfințeniei. 14 neamuri de la Avraam până la David arată generațiile de păstori, de străini și călători, de nomazi, oameni de jos, fără cetăți stătătoare. Asta este partea patriarhilor. 14 neamuri de la David până la strămutarea în Babilon arată generațiile de împărați, partea împărătească. 14 neamuri de la strămutarea în Babilon până la Hristos arată oameni de tot felul care au fost izbăviți din robie, partea persoanelor particulare. În Hristos sunt întrunite, toate aceste trei părți ale omenirii, arătând că El este mântuitorul tuturor categoriilor de oameni și că toate în El sunt unite în chip de săvârșit. După cum păcatul a influențat asupra zămislirii omenirii, tot așa și Harul Dumnezeiesc va influența și mai mult ca moștenire a binecuvântării. Binecuvântarea se opune blestemului pagubele provocate de păcat n-au putut birui binecuvântarea moștenită de Avram. Iar binecuvântarea desăvârșită în Hristos este suficientă de a nimici întregul blestem al păcatului și de a transforma blestemul în binecuvântare pentru sufletele mântuite prin jertfa Domnului Isus. Indiferent care ar fi căile și lucrările omului, dacă până la urmă sfârșesc în Hristos, Dumnezeu îi va face parte de binecuvântarea sa. În cartea neamului lui Isus Hristos sunt arătate profețiile și împlinirea lor cu privire la Mântuitorul. Prin aceasta, ea ne întărește credința, ne însuflețește nădejdea și ne trezește iubirea, pentru ca în înșiruirea numelor nu vedem numai oameni sfinți, ci și păcătoși, după cum s-a mai amintit, oricare ar fi starea noastră, El ne primește și ne ajută. El, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut Fiul al omului ca să ne poată mântui, căci Iisus Hristos este simplificarea lui Dumnezeu. Prin El ne-am apropiat noi oamenii de Dumnezeu. privindul l pe El, Îl vedem pe Dumnezeu. Hristos este Însuși Dumnezeu făcut accesibil nouă. Fie binecuvântat numele Lui în veci de veci. Amin. Să citim acum versetul 18 din Matei, capitolul 1. Iar nașterea Lui Isus Hristos a fost așa. Nimic nu-i mai simplu ca adevărul și nimic nu-i mai frumos ca El. Simplitatea este caracteristica Lui și nimic nu convinge mai mult pe om ca simplitatea. Încurcăturile și hățișurile sunt caracteristica minciunii. Lumina este simplă, întunericul este complicat. Despre nașterea, viața, lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus se vorbește în cuvinte scurte și simple. Cine are o inimă simplă se convinge de adevăr în scurt timp și din puține cuvinte. Cine are o inimă complicată? nu se convinge oricât de multe argumente îi s-ar aduce. Tertulian spune așa, Odată ce s-a născut Hristos, noi nu mai avem nevoie să-i scodim cunoștințele noastre, ci să credem în Evanghelie. Simplu e descrisă nașterea Domnului ca să poată înțelege și un copil. Principalul nu sunt amănuntele, ci faptul în sine. Cine scormonește amănuntele, nu va ajunge niciodată la adevărul simplu. A căuta să găsești ceapa, dând foaie după foaie la o parte, te trezești că rămâi fără nimic în mână. A cerceta din ce elemente este compus în aliment, rămâi flămând. Dacă vrei să descompui sarea pe cale chimică, rămâi cu două otrăvuri: sodiu și clor. Așa și cu adevărurile spirituale chimistul spiritual va rămâne totdeauna cu o trava a necredinței și a îndoielii în sufletul lui și nu va ajunge niciodată la adevărata pace și fericire. Sunt lucruri, sunt taine, sunt adevăruri care nu permit descompunerea, cel puțin pentru veacul în care trăim. Citim la 2 Corinteni 12,4 că a auzit cuvinte care nu se pot spune. Multe din tainele adevărului le vom cunoaște într-o altă eră, într-o altă stare. Toată truda de acum este zadarnică și menită numai să încurce dacă nu-i sosit ceasul acela potrivit. Spune Domnul Iisus săi, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Ceea ce ne trebuie nouă oamenilor, pentru timpul de față în problema mântuirii, ne este arătat în modul cel mai simplu în Sfânta Carte a Lui Dumnezeu. Versetul nostru spune, Iar nașterea Lui Iisus Hristos a fost așa. Fiecare om poate spune câte ceva despre nașterea Lui trupească în cuvinte simple. Dar despre nașterea adevărului a Lui Hristos în inimă, oare nu trebuie să se știe și să se poată spune în cuvinte simple? O, oh, da! În cine s-a petrecut această lucrare, poate spune. Iar nașterea mea din nou sau întoarcerea la Dumnezeu a fost așa. Dragul meu, tu ce poți spune despre tine? Dacă ai o inimă simplă, vei primi adevărul simplu, îl vei crede și îl vei trăi oricând și oriunde. Nu te neliniști de lucrurile care nu le înțelegi. Trăiește cu putere ceea ce înțelegi. Iubiți ascultători, în încheierea celui de-al cincilea program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei rugăciuni versificate semnată de Valentin Popovici, pastorul Bisericii Baptiste Române din Chicago, Statele Unite. O, Doamne! dă -ne tu puterea, sub mari poveri, să nu cădem, și chiar în noaptea cea mai neagră, pe tine, soare, să te avem. Să nu ne alunece piciorul cărarea când prea sus va fi, și când ne va lovi durerea, tu mângâiere să ne fii. Dacă am pornit pe o cale lungă să-ți împlinim porunca ta, privirea să n-apuce în urmă, ci doar înainte să ne stea. Când vreun dușman flămând va bate la poarta noastră, obosit, să-l găzduim cu masa întinsă ca pe un prieten și un iubit. Și dacă în schimbul bunătății, în jur vor de mulți de noi, bat jocura cu dușmănie să nu le întoarcem înapoi. Din florile iubirii noastre, buchete albe să împărțim, dușmani și frați cu toți să știe. Oricine ar fi, noi îi iubim. Iar când primi vom ca răsplată cu nunii cu spini însângerați, tăcuți, pe drum, să ne luăm crucea, să te urmăm încoronați. Amin. Și pentru că timpul ne permite, mai dăm citire unei alte poezii, de data aceasta semnată de neîntrecutul maestru în poezie Costrache Ioanid, Intitulată Ce bine mă simt Ce bine mă simt când în clipa cea grea aud glasul tău cum mă cheamă. O, pune-mi în inimă liniștea ta și scapă-mă, Doamne, de teamă. Apucă-mi tu brațul puternic și ial când marea mă învolbură în spune. Rămâi lângă mine la oricare val și scapă-mă, Doamne, de lume. Ajută-mi privirea spre tine să țin predat închinării de pline, așternă maramă pe tot cei străin și scapă-mă, Doamne, de mine. Ce bine mă simt când în ceasul cel greu simt liniștea în piept cum revine. O, scapă-mă, Doamne, de tot ce al meu și umplem n totul cu tine. Amin. Mulțumim și lăudăm pe domnul, tădă tonul noi vește ho, privenem să nu ne pingă somnul, ci să ducem începele.